Добър вечер от името на екипа на «Червената къща». Аз се казвам Ирина Недева и а, се занимавам в «Червената къща» с програмата «Политически дебати». Особено ми е приятно и изключително се вълнувам от това, че а, днес вечерта на 9 ноември, нощта в която започва срутването на Берлинската стена, а в Центъра за култура и дебат «Червената къща» ние представяме една необичайна изложба. Представяме творбата на Ергин Чавушоплу, която се казва Прекрачване на границата. Сега ще ви кажа и защо, защо това предизвиква много силно вълнение в мен. Първият път, когато се запознах с Ергин, беше, доколкото си спомням, 2009 или 2008 година, в Гьоте институт. Значи, Гьоте институт, Германия, падането на Берлинската стена, а, това е тази една граница. 2008 година в Геоте институт имаше конференция, която носеше също необичайно заглавие. Границата, инструкции за употреба. А, и в тази конференция бяха поканили Ергин. Тогава аз разбрах, че Ергин е роден в България, че е учил в а, националната художествена гимназия, гимназията за изящни изкуства а, Илия Петров че след това е продължил да учи изкуство в Истанбул, че след това е продължил да учи и да прави докторат включително по изкуство в Великобритания и че сега живее и работи в Великобритания. Тогава направих едно дълго интервю с Ергин, което беше интервю за програма Хоризонт, където работи също като журналист. И в това интервю много говорихме за различните видове граници, които прекрачваме. А малко по-късно Ергин ме потърси с един също необичайен за мен въпрос. Дали, а, дали може да се снима на българо-турската граница и да се снима не как един човек преминава тази граница. Не става дума за човек, а става дума за пияно. пияно. Това пиано, което виждате в тъмната стаичка. И а, тогава от тогава, всъщност аз започнах да си мечтая в Центъра за култура и дебат Червената къща, да представим работата на Ергин, наречена Прекрачване на границата. Това днес стана реализирана мечта. Благодарение на инициативата 25 години Свободна България под патронажа на президента Росен Плевнелиев, Софийска платформа, тази Работа на Ергин вече е в червената къща. И сега ми е особено приятно да кажа добре дошъл на Ергин в Центъра за култура и дебат. ще направим. Ще е един много бърз разговор с Ергин. А в, а, пак ще използвам тази дума. Не знам, защото това прилагателно е, стои, е направен план. А, необичайен формат. Обикновено тук, тук правим дебати. А, изложбата и самата работа на Ергин е в малката тъмна стаечка. Тя трябва 7 минути и 45 секунди. Ергин ще разкаже повече за нея, но сега мя да кажа, че внимание към един автор, който е роден в България, от турски происход, Ергин естествено дойде и от страна на посолството на Република Турция у нас. Тук е посланникът на Република Турция, няма предвъзходителство господин Сювенман Гекучен. Който също иска да кажа няколко думи по повод на представането на един артист, който е български-турчик. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Uh, Дами господа, бих искал да кажа няколко думи на, на английски. Извинявам се ако това може да ще някакво um, on behalf of the Turkish embassy and my own behalf, I'd like to first thank to the organizers, the Red House uh, institution for organizing this fantastic art exhibition. От мое име и от името на Турското посолство първо бих искал да изразя благодарност към институцията на Червената къща за организирането на тази чудесна артистична изложба. Също така бих искал да поздравя и да благодарим турско-българския артист, художник Евгений за да застъпването на това произведение. Това е изключително важно събитие, не само за на изкуството, тъй като то има и социално и политическо значение. И съм сигурен, вярвам в това, че ние всички разбираме това. Днес е 25-та годишнина от падането на Берлинската стена. В Берлин тази вечер и днес се случват масови празнества по случай тази трагедия. А Утре се навършват 25 години от падането на бившия режим в България. И бих да благодаря на всички ви за вниманието и за подкрепата ви към тези демократични тази, This installation by an Bulgarian Turkish artist remains in support of the democratic Bulgaria which upholds human rights, rule of law, and all other contemporary values of the European and Euro Atlantic family of nations. Тази, а кредити със съвременни ценности като България е възприема от 25 години като демократичност, човешките права и, управ... и управление чрез закон, държавното държава. The Turkish Embassy has issued a 25th anniversary message of congratulations on Friday and this has been put on the website, the Facebook site and my personal Twitter account uh, in regard to the 25th anniversary. В Турското официално поздравление 25-та годишнина и можете да го намерите както на интернет-сайта на така и на моя Twitter account. I also have sent personally the message to the President of the Bulgarian Republic, his Excellency was at също така лично изпратих своето послание и на президента and all the всички основни медии както дигитални, така и печатни. this message contains congratulations to the republic of bulgaria това послание съдържа поздрави към република България and uh, extends wishes to all parts and segments of the society of the Republic of Bulgaria for their endeavor and actually that those congratulations go to you поздравления до всички части групи и сектори българското общество и тези поздравления също така достигат и тази до вас това послание отчита трудностите и натискът, на който българските турци са били подложени преди 25 години, събития, които всъщност в някакъв смисъл подготвят и предстоят пред промените, които настъпват. So um I encourage you to go and check with the uh, message on the website and the Facebook page. And uh without further ado, I know if uh, the artist is going to offer an interview, a conversation if you like, in regard to the artwork he's done. I'd like to thank you again for your support. And I look forward to seeing you at the reception at the of the Residence uh, right afterwards um, and, um, and uh, further um, celebrate, if you like, the day and the significance of that together with our artist Anging Cho show, show and the organizers и виканя на коктейл в резиденцията на Турските посолство веднага след краевно откриването тук, където можем да продължим да празнуваме този специален повод тази вечер. Аз сега трябва да си тръгна малко по-рано, за което се извинявам, като трябва да проверя, че всичко е на ръде там. И сега трябва да си тръгна um and uh, it's a pleasure to be here with you and i to you soon and enjoy the the interview the conversation and the installation and the изказвам моите най-сърдечни поздравления благодаря Благодарим специално за това специално внимание от страна на а, посланника на Република Турция. Да каже, ако случайно посланника на Великобритания е в залата, ще го поканим е, и него тук. Всъщност Аргин. А това се запитах, а, имаш българско, турско, а, имаш ли и британско гражданство? Имаш и британско гражданство. Сега нека наистина да започнем този разговор за прекрачването на границите и за този уникален и необичайен поглед, който ми предлага Ергин. Защото всъщност, последен от мен, защо се вълнувам особено от това, че правим тази, това представяне на твървата на Ергин в червената къща. 2009, когато Ергин тръгва към българо-турската граница капитан Андреево, аз разбирам, че той ще снима възстановка на преминаването на едно пияно пияно през границата. Точно по това време а, с колегите ми в а, червената къща, ние също тръгнахме да преминаваме тази граница в опит да намерим а, нови факти, документални истории от 1989 година и преди това, за това, което се е случвало в, в мащаба на много човешки съди. Има разлика между документалният разказ и личното преживяване. Има разлика и между а, историята, големия наратив на историята, и, а, и личното преживяване. А, много ми е приятно да кажа, че в залата има хора, които са били 80-те години, в началото още 72 и в година при първите опити за преименуване са или част от съпротивата срещу преименуването на българските турци, след това а, част от съпротивата срещу така наречения възводителен процес, хора, които са били експулсирани извън границата ни още преди така наречена, цинично наречена голяма екскурсия от лятото на 89-та година, като са били Искандери, Зейнеп, Зафер и Брахимова. Те са също в и те са герои на документалния филм, който ние направихме, което абсолютно без, без да знаем на практика се казва Гьоч да прекрачи границата. Така че това прекрачване на границата, за което виждаме уникалния продукт на Оргин, е наистина нещо, което е свързано с а, едно дълго вълнение а, от страна и на червената къща, на екипа на червената къща. Един, може би да разкажеш Малко повече за границата в твоя живот, твоята история и с какво твоят разказ е различен от а, монолитният разказ а, на историци, на хора, които са били въвлечени от едната или от другата страна на бариерата тогава. Ти тогава си малък ученик. А, за прекачване, колкото е за преминаване през границата, основният жест правото е зоната между двете граници, която не принадлежи да ни пренадлежат. За мен това беше много по-важно, отколкото дали, дали, дали то се вижда малко да не преминава през границата. Но в моите работи, много част се интересувам тези зони, които не принадлежат. Те не са места, които не са част от а, собственост, не са част от някаква национална надлежност или, или култура, или социална, или всички тези въпроси. Но ако се върнем, как се случи тази работа, видите, споменах фактически механизма, който ползват на начин, който отне дълго време, не ми говорите много, защото отне една година да вземе разрешение от министра на вътрешните работи и по същото време трябваше да вземе разрешение от... Министерството на защитата в Турция. И това беше доста дълъг процес, но фактически процесът беше започнал в момента, в който аз се чух тази история. В което много интересно, че аз не бях свидетел на това. Аз по това време служих в, в Касамата, бях в България. Фактически не съм бил свидетел на, на преселването, не съм бил свидетел на падането на страната, защото... Още една седмица след като излязох, аз напуснах България и това беше януари 90-та година и се надявам, че през февруари голямата промяна се случи. За мен всичките тоналети, ти фактически ми да преседиш всички архивни материали, които, дали това е много потеннично, да в същото време това, което си направил с този документален А в мен аз ме интересуваше повече политическата идеи, как мога да. Тези въпроси да ги задам, а, нали, без да дам никакви отговори фактически, но, но те бяха важни разговори, колкото аз опитах да избягвам тия разговори, по някакъв начин, по време трябваше да се зададат. Начинът по който се случай е, че аз като се преселих в Турция в началото на 90-та година, моето семейство ми разказвах историята на техния собственото преселване, което е било лято в 89-та година и. Ми казаха, че а, те с, нали, имали нали, няколко дена и няколко... Няма да могат да вземат много багаж. И баща ми е художник. Той а, работеше активно, активен художник беше в България на времето. И имаше две рецепти. Аз съм роден, съм отраснал в търговище. Визи тук съм отраснал, но там се бях гдил. И, и а, това, което се оказа, че той... Ти много малко от собствените си кодоли, са ни поизводени, я занесла, заключила етерията, дала като че му приятели, познати, тя, които са му помагали от години. И това, което те се решили да пренесат е пияно. Това пияно е интересно, защото пияното преназиеше не със страми, която свиряше с дълги години, не зна, те беше млада тогава. По, по времето на преселването тя беше спряла, тя не свиряше. Uh, и така много абсурдна ситуация. Теган каза, че пианото е за... било занесено до границата с камион, от камиона е излязало, след това на ръка е между двете зони, след това между границите. Това, което е интересно, че тази бафа зона между България и Турция е много голяма. Нали, ако пътувате през Европа, почти няма такава зона, тук е просто един пук. Като тази зона, по нали, това време то беше реверс, обратна ситуация, дали България беше наистина по някакъв начин заради Варшавския пакт и Турция беше на запад заради НАТО. А, и това беше зона, в която трябваше да се навигира. Това беше мястото, където а, нали, ти ставаш човек без място, човек без посока. А. И затова, дали моята концентрация, това, като си мислех, дали това е акт, да се пушат, да се бута едно пияно на ръка, беше, нали, това беше много силна картина. Аз просто не знам как как да реагираме за, за, за това. А, и се оказа, че дали, периодично аз направих няколко неща, които бяха фотографски, такива инсталации, дали, рисунки, а, направих много такъв а, дали, разследване по този въпрос, направих разследване по ползването на пиано в киното, много такъв символичен, дали, този западно класически и инструменти. Има много такива различни комунитации, гледах нали, как художници архитекти, речем, лика всичким беше да дизайн на глед такива неща. Но все още не мога да намерям отговор, нали, как мога да реагирам на тази ситуация, да направя нещо, което а, ще, ги, нали, ще ги зададе всички тези въпроси, които могат да се избегнат нали, за преселването, за, нали, за границите, за, за хората без мястото, нали, мобилите и такива неща. А, но в същото време това трябваше. Аз искам, нали, за мен основното беше това е художествена проект, това е художествена политическа идея и как може да се реализира. Uh, и нали просто по течение на нещата, uh, 2008-2009 година аз направих един проект в Фамилия, uh, в, в Шотландия, uh, който се казва, аз не бях си много предасиян, но се казва Войеч в Норрита, пътуване без връщане. Този проект а, беше сниман в, в Северна Шотландия, в един малък град, който се казва Обън. А, интересен град е той също е минал през такива критически периоди, много изселвания са обставини от да шотландски по време на економически кризи, в края на 19 век. А, моята идея е отново, това беше голяма филмова инсталация, където а, е базирана на. А, половината беше базирана на вино една книга, която другата част беше а, от една книга, която се казва, Чернобей, на един английски писател. А, и така е съвсем друга работа, но в тази работа аз реших тази идея със спяното просто да направи един, как се казва, инсерт, да я да, да, включи в, в, в, в, в, в, в една сцена в тази работа. Която няма никаква връзка фактически с, с те. Иваше връзка с архитектурата, с местото, нали, с, защото а, там, където снимахме, беше една колизейна а, сграда, изглежда като такъв колизем нали, от Роман периода. А, но фактически, понеже направим, в край на 19 век а, местните им казват, му казваха фоли, което означава, че а, не е истинско, нали, такова, като. А, и на един върх е, е сградата. Идеята беше, аз това като. И има един такъв спирален път, който върви и се качва до средата. Ли, в крайна гледа, завършва в средата на колезе. Дори като влезете в тоя този спирал, спирален път за продължава. И аз го ползвам в това и едно пияно да се плута. И ли, по време на. Това е работа, И докато стигне докато стигне до средата, което им отнема около 15 минути 20 минути, това фактически е дължината на работа в същото време, дали да има друга акция, то е много инсталация, както и да е. Това беше интересно, че аз тогава започнахте да, да работя с тази идея, че ако мога да, да се пренаправя по някакъв начин, има, си мислих, че най-добрият начин ще е да се пренастрои, да се, да се възстанови. И да се снима като ренаптмент uh, нали, на английски и да съм доста фейтфул, uh, uh, да съм много честен uh, uh, на идеята, нали, без да променя много. Даже като, uh, нали, като, се, като получихме разрешенията, аз отидох отнеме дълго време и намеря руско пиано, точно подобно на пиано, което имахме в Истанбул го купихме и след това хората, които участват, дали те също искат много специфично да са преминали през този процес, дали по-млади или по-възрастни, Те всичките са фактически, които са в този филм, са от, от България, от които са минали през, а, са част от тук от а, И да, това беше идеята, не нали, концептуално, тя нали, беше много просто, исках да си има две гледни точки, едната гледна точка гледа от българската страна като следва акцията, а другата а, е посреща от, от турската страна. А, и което беше интересно е, че минахме през две, нали, започнахме да снимаме след обят, и след това премина през вечерта. А, нали, самото снимане беше много драматично, имаше буря, на има, едно място ще видите има такива светкавици отзад, нали, Просто то добави, нали, да драма си, си стана тук, интересно нали, е, като се снимат а, на място се случи у И мъритър да започвам. Добре, започвам. Колко между петите държани? Мисля, че... Това бил периодичен. Това бил периодичен, доколкото знам. Аз имам години, които са се пресели през 30-те, 50-те години, 70-те години, мисля, че 76 или 78-те години. Имам го и 11 е 12 11 години. Да. Колкото знам е периодичен. А, искате ли други въпроси да задавате? А, ако... давате знак, малко трудно виждаме, защото ми свърти се. Е, че защото Ергин на, на няколко пъти изпомена думата а, поетически. Поетически поглед към а, история, която на него му е разказана. Литка, нали, да, защото самата идея е много сурова. Нали, за мен беше трудно как мога да, транспор, как мога да направя това. Защото художествените работи, изкуството, нали, то се занимава със собствените си проблеми. Нали, колкото е важно, че ще задава политически въпроси, това не е основното. Нали, за мен е лично, това не е основното а, а, действие. Това не му е мястото. Не бъде, задачата. Задачата, точно. Да. Също времено с това, а, един въпрос, според мен, а, виси, остава, той е важен а, за всички, които се вълнуваме на, наистина около политическата реалност. Много често поетическото също може да бъде и по политическо. Разбира се, да. Всъщност, може ли да не бъде? А, може, да. Това <съща> е Така, виждам въпрос. И как си говорим, да си говорим. Добър вечер, Диан Грилов. Значи, е, хайде най-така от поверсностните неща. Пяното е нещо доста елитарен елемент от културата на елита. Да, да, да, да. А, повечето хора реално 89 година, uh, най-вероятно ще са помъкнали някои телевизор, ако не са могли да го проведат, или някоя кухненска печка, нещо такова. Uh, малцина са унези, които биха взели пия, може би звучи единствено. Най-вероятно единствено. Боже, да. uh, От тук каква е идеята? И така нататък. Так вие разбирате какво е стържа? Да, да, разбирам. Интересен, но за това споменах, че нали, пианото е западноевропейски инструмент. Нали, то е музикалния инструмент, защото е... А, но по това време нали, идеята за елитизъм не беше... Нали, това не беше част от комунистическата пропаганда. Нали, идеята беше, че всеки може да го да, да си спомен. Имаше граници, да, имаше много определени граници. А, дали, за мен беше важно, че той е произведение на дали, то музикално изкуство, но пак е, има връзка с изкуството. Той. Дали то може да се интерпре, интерпретира по много различни неща. В, дали, вашата интерпретация е много правилна. Дали, има, има, такъв, има, има, има такава част, че. Дали, заради баща ми, може би аз учих тук в София и сестра ми също учише и нали, имахме такава възможност да, а, да се образоваме. А, но а, си мислих, нали, аз също съм гледал и много неща, които са свързани с преселване. Има нали, много донища, аз мога да сме на западно обеси, -канадски, канадски, американски донища, които са занимавали с тези проблеми, продължават да се занимават. Но по много често това а, става като се иллюстрира, нали, както и както с чанти, с такива неща. Нали, а това, което са. А, а то, като аз исках да направя, е да е, е, е, е, е много по-универсално, да е много по-символична идея. Нали, това има, а, дали, так, културното преселване, а, дали, че се преселва не само личността, но и културата се преселва. Това, това беше също един друг фасет, една друга част от това. Възниква в мен такъв въпрос. Има част от елита или интелигенцията на българските турци, които обаче са били съгласни с преименуването, които вероятно на тях не им се е налагало да прекрачват границата тогава, защото ще ли да запазят своите привилегировани, елитни, елитарни позиции в обществото ни. Вашето семейство все пак тръгва. Тръгва с а, едно пияно, така както другите тръгват с това, което пък е важно за тях в да. техните къщи. Има, имаш ли представа един? Защо? Защо тръгват? А защо не остават, да кажем, с а, български имена в България? Не, не, не. Предимно въпросът е, че това беше асимилатиран процес. Това беше асимилация. Аз изпълням е много ясно ден, в който бях да, поканен от директора на Минназа да ми каже, че аз трябва да отида в, в, в, в местото и да си сменя името. Нали, това фактически а, това не може да се То не може да се... Нали, то по някакъв начин трябва да се... А, защото е наложено. То не беше... Нали, имаме едно където отивате в друга държава и се сменяте името. Нали, аз се в, в Турция, дали си върнах името, но... Фамилното ми име е Челушол, което си е, нали, си е турска. Като, нали, тук беше Челуша, там става Челушол. Не, така, но пак е различно време, различно има е. А, но, а, това си беше реакция, то просто не беше, не беше неизбежно според мен. А, нали, то имаше, една част беше свързана с режима, нали, с комисийския режим, тук, а друга част беше... Този процес започна много по-рано. Аз нали, лично си спомням, такива, които нали, с моите нали, баба ми да ръчаме, а, беше, а, трябваше да плаща глоба, защото говоря от руски на пазара. Сега това става преди дори промените нали, Той е бил такъв дълъг процес, който а, нали, лимитира собствен, нали, правата на човека. Това са много основни права, с които не могат да се... И предполагам, че а, дали, аз не знам, поне аз, хората, които не познавам, никой а, дали, лично би отишъл да си смени метод. Дали, ако имаш възможност, да си, дали, ако няма някакъв натиск, едва ли би се, се случило това. Добре, въпрос? Не е толкова въпрос, колкото се даде, към че се казвам, журналист от 21 години, Бенера да. и Перед Юр. Аз искам да ви поздравям първо с, раз... с ваше разрешение, Ирина, за нейния документален поглед за Георж. За а, този период, така наречената голяма екскурзия, казвам в кавички, която аз също я преживях, вас за това, че успяхте пак да приоткриете или по-скоро да пресъздадете тази трагедия през писмата на този културен поглед. Аз, се извинявам много, че от началото така с си синзи на очите слушах всичко това, защото все пак като дъщеря на учител и учителка преживяла 85-та година а, страха, детския в очите ми, когато със Калашников дойдоха да се сменят имената ни в град Тервя. По-късно, само месец по-късно, след като баща ми беше екстрадиран, не знае на къде, защото в Белине няма места, и ние след два месеца разбрахме, че той е в лагер в Рома, а, така наречените лагери, да. да не казваме на смъртта, но както и да е. И вече 1989 година, месец май, а, когато тук, дали говорим за екскурзията, дали е била по желание наистина насилствена, когато беше в болница и казаха господин Анамир, тогава симулира, махайки системите, а, до два часа беше екстрадиран в Турция. Тоест, този период наистина го имаше. Той наистина беше много по-насилствен от това, което в момента се представя и може би, yeah. <към> може би ние чрез вас, също и такива хора и като мен, бихме събрали сили за да пресъздадем и вече 25 години след тази е, дата, наистина да успеем и да преоткрием, защото нашите деца наистина имат право да живеят в България в едни по-демократични стра... дни, без страховете и без тази тежест, която в момента, ето аз даже не може е, да го пресъздам с думи. Така че аз просто ви благодаря, че 25 години след тази дата, в която на границата ние бяхме повече от една седмица преживявайки, имаше, а ние с чувалите, с книги, е, ги мъкнахме през цялото време, имаше наводнение и тези книги на баща ми, начало с историята на България, която а, той взе себе си, просто бяха с нас в чували. Освен пиана, имаше и много книги. <плългария> Мието отговори... Е, Въпросът е поставен от Деян Хюранов. И пианата, и пианото, може би едно единствено, а, но и много книги, и, и елита, елита. А, този, тази част от а, елита от български турци, които също са били принудени в един момент и не са имали, не са, не са имали и не са искали, вероятно, да останат в една позиция на конформизъм спрямо режима. Защото все пак да не има и такива, които същите. Директно беше от режимата и Добре въпрос. Реакция. За и не. Yeah. Дигна? Дигна ли така? Ли, не. Yeah. Така ми се е сторила. Само е, че съм? И защо постоянно се нарича това е елита на българските турци, а не просто елита на българия. Да, мисля, че е напълно регамент. Според мен е много разумен въпрос, защото да. аз дали ви споменах, че баща ми също беше познат по времето, време, той се чувстваше като елит на българия, не беден се чувстваше като елит на турските малцинства или втори, просто. Това е вярно. Други реакции. Как си обяснявате това население по търпешо и е пострадало, и до ден днешен гласува за своите халачи комунистите и агентите в ДПС? Аз, как, както ви споменах, че не бях свидетел на пресената в същото време аз нали, съм напуснал в началото и да сега с много жалко е, че бъл, почти не съм запознал с ситуацията. Нямам почти никаква връзка с политическата ситуация. Бил съм в България няколко пъти по художествени проекти, по разговори, конференции, но не, тоя... просто не мога да ви отговоря на този въпрос. Директор. Може би няма поетически отговор на този политически Аз... въпрос. Иначе факта, че да, в тази зала поставяме подобни въпроси в политическите дебати, които правим, така че да. Но няма Аз поетически имам отговор. Много малко родините, които не съм виждал 20 години, въобще нямам никакъв контакт. Не е Това не е добре. Това не е добре, знам. че е добре. Други <laughs> чувства, питания, нещо, което ви се струва странно, неясно или пък интригуващо. Работата. Работата, Работата е 7 минути и 20 за Англия. Добре за, за, за Англия. За Англия. Границата. От от а, мое... да, добре, ето. ето. Мое Сега мое, в момента да. в, в, в Англия, въобще в Великобритания, стои отново въпроса за, за границата по един ето, много при... жесток начин, да. заради страха от емиграцията. Говори се даже за това, колко е зловеща, вътрешно вътрешноевропейската емиграция. А, това е остър политически да. въпрос там. Ергин, човек, като тебе, как че той си вижда тези неща. Това е защото това е свързано с демократическа конституция на Англия, която е много подобна. по по някои части от е по-демократичното европейство, затова имате, да речеме, стотици преселници, които чакат на, от френската страна да влеят към Англия, където да нали, има безплатно здравоопазване всички тези неща. Това са едно от основните причини, това са економически причини, те не са. И политически, но Англиф имат собствените си проблеми, като е а, нали, Великобритания, с, нали, в, преминахме през референдум с Шотландия, където резултатът беше много ясен. Но в същото време аз имам много колеги в университета, където да които са а, нали, много либерални, но в същото време а, те да речем те не, не можете да гласуват, защото трябваше да живеете в Шотландия да гласувате, но. Техните възгледи бяха, че трябва да има отделно с отланния си. Аз, а моята лична ситуация, нали, като човек, който е живял нали, дълги периоди в различни държави, като а, е, аз за мен е точно правно. колкото мисълността може да се избегне толкова по-добре, нали, колкото нали, за мен просто не а, нали, това е това граница. Нали, някаква граница между хората, които е сложна. И а, просто трябва да се намери някаква ситуация, където. Uh, нали, Виждал съм такива uh, екземпляри да речем в страни като Дубай. това има и други, където изкуствено се правят, да речем, като, където uh, нали, има хора от цял сега, живеят в едно а, нали, като, не, като не е нация. Те, те живеят нали, заради или културни нали, причините са съвсем различни от отколкото uh, да се да в тази ситуация. So, да? А някога го ли си се uh, емигрант, мигрант? Или а, във всеки един момент Има моменти, но а, то, въпросът ти правилно да го зададят, чувстваш ли се? Не, не. Аз съм се чувствал на егран. Това, това за мен е много важно, че не бих се чувствал, че не би трябвало да се чувствам. Но има моменти, има ситуации в някои страни, в някои моменти, където а, си пресилен да се чувстваш или егран. Това... А, такава... Такава ли е ситуацията в момента във Великобритания или е въпрос на все пак... Не, то факт, има среди, както и навсякъде, има десни среди, които биха искали в момента да се вижда във всякъде, дори в Холандия, в Швеция, в Англия, в Юки партия която е с миграцията, както споменахте. В това отношение неизбежно е, то просто е, колкото, две крачки напред, една крачка назад. Не мога да се Не знам. Надявам един ден. Не мога да си изпегнем. Uh -huh. Въпрос? Антонио Гиоси казва, да видим въпрос, който е не толкова с Англия, защото аз съм много съгласен с това, което е и на в Да, да, да, да, да, Не да, да, да, да, говоря да, да, да, да, да, да, да, това, има сега между България и Съвебна Корея, е до така да говоря. И какво смятате вие за тази нова ограда, която се постигна с настрана? Аз не я знам. Аз... Някой ми споменава днеска след обеда, че ограда се прави, нова ограда се прави. Ам... Нали, аз... Отговорът е тук. Моята идея е, че не би трябвало да им но. Убийци, терористи, шункарите. И най-ръднична е друга комунистическа критика. Сега 25 години след уж падането на комунизма трябва е падна. Защото днес имаме президент, комунистически престъпник. Министр, председател на комунистическа престъпничка. Председател на Народното събрание на комунистическа престъпника. Никой не направи един художествен филм, игрален филм, в който да се разкаже тиранията, на която ние бяхме подложни. На издевателството от страна на бълшениците, за убийствата. Единствено аз направих едно предаване с Гим Юнион. Не знам дали ви говори нещо това е име, не, който разказа как са ги избивали, той е вкарвал в затвор, защото не искал е да се сменимето като войник. И как са с една сирена се съобщавали, че медиционерите, убийците, пристигат. Защото Бойка Борисова участва в изродителния процес. Това не е възродите. Това е зродителен процес. И защо не се е правят такива филми сега? Няма никой да ги направи. Единствено, вие сте направили явно това нещо. Но никой друг не прави. И вашите родители били ли са членове на антибългарската комунистическа банда ПКП? Или ваши роднини? И как те са приели това е издевателство? Защото там има много убити турци. Да. Не само убити, има убити. И деца има убити. Но това се криеше от престъпници. И дали те искат възмездие? Дали искат да бъде потърсена? Наказателно отговорност от тези престъпници – комунисти. Комунистите – социалисти. Те сега пък са социалисти. Нали, Само на да конекции е. има доста филми. А, правни са. Игрални, документални. С, наистина 25 години има макар, такива филми. Ще ви кажа да, е. после да нали, За мен е трудно да го подворя. Да да е, не съм запознат с ситуацията, но... Нали, а, Вспросът за семейството да. и да. дали са били членована на Да, Не, не са. Това се взели пиано. Да. А, но... да. <сък> <сък> но баща беше преподобателна и той учител беше, което нали, при всички положения трябваше да се внимава. Аз имам един въпрос, свързан с а, проекта ви конкретно. Колко а, универсален е той? Трябва ли да го превеждате, да го разказвате, да го обяснявате много, когато го показвате другаде? И а, вие сте го прави от 2009 2009, сега го представяте в България, всъщност това е местото, където вероятно той най-вече трябвало да бъде представен. Какво между 2009 и сега се случи с него? Първо трябва да изпълня много на късно, как се случи този проект. Нали, аз се споменах, че беше. Е, това от един музей в Германия, който е в Ахен, в Лундрих Форум. Интересно което е, че Ахен е на граница. Това е на граница между Бългия и Холандия. И за тях това беше много близка идея. И в същото време музея има голяма колекция на български художници и русски художници. Те нали има представа за, за, за географията тук. Това е директор и на музея. Но въпросът е дали uh, универсална идеята uh, да и не. Аз съм излагал на места, на ли, тази работа съм излагал в, uh, в Китай, в, uh, в различни места в Европа uh, и в, в Израел, на ли, много такива места, където има резонанс от, от, ли, от тази ситуация. Uh, но си спомням, веднъж се показвах в Уелс и реакцията беше много различна. Те не можаха да разберат. За тях не беше много. Не че не беше близка, но... А, нали, те видяха като перформативна така работа, като някакъв жест, но не можаха да я свържат с, с исторически. С исторически. исторически, да. Но, колко, това беше трудно За затова ми отне е толкова дълго време, защото на мен колкото е важно, че... Нали, идва от истинската е, репотиция. Е, Ситуация. Как мога да я преведа на, на ли, художествен език и, и универсален език? Това беше другия въпрос. Дали се случва или не, не знам, аудиента? Ами да, от тук нататък Вие ще кажете, а, нека да отговоря до някъде на въпроса на Васила Чернева. От 2009 година до сега, аз мисля, че някъде, може би в Плъвни в Еправяне, или път в, в Института за съвременно изкуство, прияра, не знам дали някъде сте правили прожекция на а, фактически инсталацията, която е тя е специфичен жанр В малката тъмна стаичка от стълбите нагоре, а, всъщност ще попаднете в една друга реалност. Това не е точно филм, защото а, екранът не е един и а, плоскостите не са боизмерни, .е., да, а, не е дву, дву, двуизмерна плоскост, а, Това е творбата на Ергин и тя може да бъде видяна от днес до о, края на седмицата, до 14 до края на деня Петък а, и да бъде съпреживяна в тази тъмна стаичка. И мисля, че за първи път това става в България. Да, снимки път. сте показвали? Показвал съм снимки на един разговор в Софистеградска галерия. Да си беки те бе 10 мили. за първи път да показваме в България, да, но се опитвахме да я показваме. Да. Но се опитвахме да, да я показваме. И тук пак трябва да кажа, че сме безкрайно благодарни, че а, инсталацията, работата на Ергин, видео инсталация, двуканална видео инсталация, в червената къща стана възможна благодарение на инициативата 25 години Свободна България и Софийска платформа. Иначе просто няма да, аз ще Ще искам дъриката. да благодаря. Безкрайно да, да, че... да да ви благодарим. Отделете тези 7 минути, дали сега, или в а, някои от следващите дни, за да, за да видите това, за което говорихме. Просто не е и няма да го покажем сега на екрана. Това ми е по-различно, по-различен поглед. Благодаря безкрайно Благодаря. на Един. Ето... И на всички вас ви благодарим. Разбира се и на основният организатор, пак ще кажа, Софийска платформа, инициатива от 25 години в България, стана част от това събитие от тяхната програма.